sous Invitatul dimineții cu Cosmin Lușcior venim Cosmin. Bun găsit Magda, bună dimineața tuturor. Discutăm despre victoria de ieri a lui Donald Trump în alegerile prezidențiale din Statele Unite. Subiectul este pe prima pagină a presei mondiale de astăzi. Invitatul nostru este parlamentarul german de origine română Bern Fabricius, membru al Bundestagului din partea Uniunii Creștini Sociale, formațiune aliată cu Uniunea Creștin Democrată a Cancelarei Angela Merkel. Bună dimineața și vă Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună dimineața! Vă întreb foarte direct, domnule Fabricius, care a fost prima reacție uh, pe care ați avut-o când ați aflat că Donald Trump a câștigat acest scrutin din uh, Statele Unite? Am fost foarte surprins. Uh, nu am crezut că societatea civilă din Statele Unite ale Americii ar putea tolera un asemenea candidat care în cursul uh, perioadei dinainte alegerii nu a ezitat să jignească niciun grup social din această societate, nu a prezentat niciun program politic. Deci pe mine m-a mirat foarte mult faptul că un asemenea candidat are o șansă de câștig într-o democrație totuși destul de experimentată și de veche. Cum se conturează în opinia dumneavoastră America sub Donald Trump? încă nu se știe. Nici eu nu pot să imaginez. Donald Trump în timpul perioadei de campanie a dat declarații destul de uh, destul de neînțeles uh, legătură în, uh, deci, cu legătură față de, de intrarea NATO deci de participarea statelor unite în NATO toate trăsăturile de politică externă care le-a descris nu sunt fezabile. Deci încă nu am nicio idee cum se va dezvolta uh, relația între structurile europene și Statele Unite. Ce implicații credeți că are în Europa alegerea lui Donald Trump ca președinte al Statelor Unite? Pentru că s-a discutat în ultima perioadă despre relațiile dintre Europa și Statele Unite din perspectiva securității, cel puțin. Ce se va schimba? Se va schimba ceva? Desigur. Rezultatul acestor alegeri ne arată foarte clar că în Europa trebuie să fim mult mai uniți, trebuie să fim... Mai independenți de situații din afara Europei Sunt convins că Statele Unite nu mai sunt partenerul Care l-am avut înainte Un partener predictibil cu care am știut ce facem uh, Statele Unite sub uh, o președinție Donald Trump nu mai, nu mai sunt calculabile Din acest motiv este de importantă esențială Să ajungem la o dependență cât de cât uh, Pronunțată. Credeți că victoria lui Trump dă pe undeva o gură de oxigen formațiunilor populiste din Europa? Pentru că urmează un an, doi, aici, pe bătrânul continent, cu alegeri destul de importante în multe țări. Dar sunt convins că va fi așa, Marine Le Pen, Putin, toți din această din acest grup de politicieni, l-au felicitat din prima clipă și chiar în Germania alternativa, care nu este nicio alternativă pentru Germania, și-a exprimat bucuria față de, de acest succes populist care s-a arătat foarte clar. Nu este un succes al conținuturilor politice, ci este un succes al populismului, un succes al promovării, Temei, a unor temeri față de, unor, de, de unele dezvoltări pentru care nu se prezintă nicio soluție. Bun, și în acest context, liderii formațiunilor tradiționale din Europa ce ar trebui să facă? Mai exact cum ar trebui să se poziționeze? Trebuie să arătăm foarte clar că avem soluții pentru... Uh, ceea ce se întâmplă în momentul actual pe plan european sau chiar pe plan mondial. Trebuie să încurajăm electoratul să aibă încredere în soluțiile politice care se pot adopta și trebuie să le arătăm că nu este suficient ca unii numai să ridice întrebări, să formuleze niște teorii foarte crude și foarte... Uh, că, care trebuie puse sub semnul întrebării pentru a câștiga niște alegeri. Când Eu mai sper că, că populația Sper că populația va recăpăta încredere în posibilitățile unei politici democratice structurate. Nu e prea mare prăpastia în Europa între alegători și partidele tradiționale? Adică răul nu s-a produs deja? Uh, nu cred că este încă prea mare această crăpătură. Eu sper că electoratul nu și va dobândi informațiile numai de exemplu, din uh, social media sau din surse de informații care, de fapt, sunt mai mult surse de desinformație. Avem nevoie de, și de o mass media care prezintă într-un mod cât mai realist ce se întâmplă în Europa și să nu promoveze numai temerile și uh, grijile oamenilor. Credeți, domnule Bern Fabricius că Europa și-ar permite să-i întoarcă spatele lui Donald Trump în caz de derivă? din partea nu, noului locatar al Casei Albe? Nici de cum. Nu putem să întoarcem spatele nici unui lider ales prin alegeri democratice. Politicienii nu au acest lux de a alege partenerii de discuție. Domnul Trump este președintele ales al Statelor Unite. El este partenerul de discuție. Cu el trebuie să rezolvăm aceste probleme. Dar sunt de plin de acord cu poziția care a formulat-o cancelara Angela Merkel, care a spus că oferă toată colaborarea pe baza unor valori comune. Ultima frază este cea mai importantă, deci o colaborare pe baza unor valori comune. Deci domnul Trump este acela care trebuie să depășească prosile, scuzați expresia directă, pe care le-a pronunțat în campanie și trebuie să se reîntoarcă sau cel puțin să ajungă, poate că niciodată n-a fost acolo, dar trebuie să ajungă la o politică pe baza unor valori comune. Cu acest context putem colabora cu domnia sa. Ultima chestiune. Ce înseamnă victoria lui Trump în Statele Unite pentru relația cu Rusia lui Vladimir Putin? S-a speculat mult și pe această temă. Eu încă nu sunt convins că prietenia cu ghilimelele de rigoare care s-a prezentat între domnul Trump și domnul Putin este de viitor eu cred că domnul Putin are un plan foarte propriu și se va folosi de domnul Trump atâta timp cât crede că este în avantajul lui și în clipa în care Federația Rusă are alte interese, cred că nu va ezita nicio clipă să facă politica care o dorește Federația Rusă deci eu nu mă bazez sub nicio formă de o prietenie mai accentuată decât ar trebui să fie uh, o cooperare între doi populiști. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Cu cea mai mare plăcere. La revedere. La revedere a fost în direct cu noi parlamentarul german de origine română Bern Fabricius, membru al Bundestagului din partea Uniunii Creștini Sociale.